На ті справді інтернаціональні контакти вчених-гуманістів, що, як засвідчують уже відкриті факти, існували задовго до виникнення теперішніх кордонів. Самий час вимагає тіснішої взаємодії людей ради зміцнення миру, ради взаємокорисного співробітництва в усіх сферах, зокрема в науці та культурі. Бо хіба ж не дико на сучасній планеті розгороджуватись бар'єрами ворожості, штучно перепиняти перегук людської мислі, всеєднаючу гуманістичну діяльність людського генія? Потяг до взаємопізнавання стає велінням доби. І подумалось тут. А чи достатньо ми знаємо одне одного, зокрема і по тих контактах, що могли існувати в минулих віках? Чому б не припустити, що котрий небудь із наших непосадючих Києво-могилянців, мандруючи свого часу по Європі, подібно Григорію Сковороді чи Франциску Скорині, міг, торуючи шляхи пізнання, сягнути і цієї коїмбри? Адже мандрувати тоді з метою вдосконалення освіти – було звичним, а, скажімо, Юрій Дрогобич із України, здобувши у Європі найвищих вчених ступенів, у 15 столітті став навіть ректором Болонського університету. Такі життєві історії були тоді досить поширені. Прискіпливих дипломатичних віз ні від кого не вимагалося. Тож допитливий юнак, озброївшись мандрівницьким костором, сопілкою та доброзичливістю до всіх зустрічних, міг іти, і йти собі, куди кликала душа. І хіба ж невірогідно припустити, що бурсацькі чи спудейські стежки могли привести його після років блукань аж до мурів цієї знаної своїми вченостями Коїмбри? Кожному разі дослідникам нашим треба мати це на увазі, адже в майбутньому за нормальних умов певно варто буде зазирнути у середньовічні архіви і цього Португальського університету. Пошукати чи не знайдеться там котрись любомудр із берегів Дніпра, який-небудь підглечик стрижений з пудей, що спракло жадаючи світла знань, аж на край континенту добувся зі своєї Києво-Могилянської Альма-Матер. Робітники судноверфі міста В'яна-Дукаштелу мають сьогодні міцні трудові зв'язки з моряками нашої країни. Сюди після тривалої плавби, після всіх бур, тропічних ураганів та ривучих широт заходять, щоб стати на ремонт, Судна радянських риболовецьких флотилій Будуються тут на замовлення Радянського Союзу і нові судна Адже португальські корабели вважаються майстрами високого класу В Португалії зараз кілька сот тисяч безробітних Тож певно ще й цим пояснюється Чому так дорожать тут можливістю укласти контракти Із замовниками з Радянського Союзу Ніщо, мабуть, так не здружує людей, як спільна будівнича праця. Мали ми нагоду зустрітися і з португальськими корабелами, і з нашими радянськими моряками, які перебувають у цьому порту подовго тижнями і місяцями, щоб після завершення робіт знову стати на своє місця і вийти в океан. В'яна до каштелу це як знак взаємодовіри. Нашим співвітчизникам весь час доводиться тут працювати рука в руку з португальцями, близько контактувати з ними у своїй трудовій співдружності, виконуючи роботи, що вимагають і високого професійного вміння, і такої ж високої сумлінності. Тимто мені приємно було чути, як шанобливо відгукуються наші робітники про своїх португальських товаришів. Коли тутешній робітник звершив якусь операцію, то після нього переробляти вже не доведеться. Люди надійні і честью робітничою дорожать. Нащадки тих, що колись, може, тут зводили щоглисті кораблі свого вітрильного флоту,